Hármas könyvelés. Irodalmi podcast. Péntekente. Műtetésből találtam nektek valamit, de ezt majd akkor adásba fogom bemondani, hogy tegelen nem hallgattathattok el. Okay. Okay. Szervusztok, kedves hallgatók! A hármas könyvelés 90 -dik? 90 -dik? de jó oh. ég! Annyi minden mind. alkalommal mondjuk, hogy ó, de kerek a szám. <gül> <gül> és most egy fotót is kérünk róla, tehát mindegy, a legényes nevű adást halljátok, és most eláruljuk ki, az előző a szapora volt, azután a legényes azért tök jótnek tűnik. Itt azért a Néptáncról lecsatlakozunk, mert bár felszállott a páva, azért túlzest lenne folytatni ezt így hosszan. Ellenben vannak linkjeink. Gabriel, amit hoztál? <gül> Ő a linkünk, nem már. Teljesen megbízható, Gabi. <gül> Bölcsész azok gyanúsak, mert de, ne ne cselekedjétek ezt, még nem belegettem, mert reccsöknek ropognak a beolajozatlan ízletek, mint a bádogemberben. Nem tudok még frappásra válaszolni. Helyette inkább a linkbe takarózom. Kaptam levélben a Gizmodon volt egy cikk arról, hogy miért kell olyan nem. Alakítani az e-bookokat, mint egy papírkönyvet, tehát, hogy miért miért kell olyan. tehát miért a könyvet kell utánozni, a e-booknak? Miért kell olyan dolgoknak megfelelnie, hogy úgy kell lapozni, úgy kell tagolni, amikor ez egy teljesen más ö, ö, médium már válhat, és egy csomó mindent ebből ki lehet hozni? Hogy kérdezzek bele, amíg matatás is hallatszik a háttérben, hogy. Nem én a macska. Oké, okay, hogy. Megnézted é, azt a videót, amit a múltkor küldtem, ami említi a papír illata című dolgot is. Nem. Aha. De az hát pedig azokat... a papír illata. <laughs> ah. Ezt osztottuk szerintem Facebookon, de nem vagy teljesen biztos, majd leokézzák ha igen. De most mindenképp belerakjuk a szónodba. Igen. Most a következő adásba is rákérdezek. Jó rendben. És te mit gondoltok erről? Mit, mit lehet kihozni egy e-bookból? Hát a, a, mondja Ádám, mert biztos, jó. hogy ez egy mélyebb gondolat, amit meg akarsz hoztani. Ezt az elsőről hoztam fel, és én ugye hatodikon lakom, tehát... Na mindegy, van ennek távolsága. Uh, szóval az Üvególyó. a bajom ezzel... <tos> hogy ö, olyanokat kér számon a, az e-könyvön. Egyrészt, ami teljesen jogos, hogy legyenek benne ilyen plusz funkciók, meg, ö, meg, hogy esetleg a papírkönyvhoz kapjuk meg valamilyen módon az e-könyvet. Az új papírkönyvnél már elképzelhetőnek tűnik. Tudom, hogy két forma, meg két hordozó, de ettől még logikusan azért lássuk be, hogy reális elvárás tud lenni. Hanem viszont, amit akar még ez a cikk, az az, hogy görgethetőek legyenek az Isten könyvek, mert miért a papírt emuláljuk. Ó, És jaj. Bár én általában az ilyen skeumorf a valós életet digitalizáló dizájnokat a nagyon utálom, de a lapozás az pont tök célszerű, és azt nagyjából 50 adással korábban egy Lev Grossman cikk kapcsán beszéltük is, hogy sokkal könnyebb úgy olvasni valamit tudod, hogy a, megnyomod a lapozás gombot, a szemét felugrik a bal felső sarokba, ott folytatódik a gondolat, és olvasott tovább a könyvet. Ti nem szoktatok megbotránkozni, mikor ilyen mindenféle gyanús e-book olvasót olvasnak, még a tömegköznekedésen mellettetek, és, és akkor látszik, hogy valamilyen furcsa reader-szoftver, és akkor tényleg is meg így oldalra fordítva mikroszkopikus méretű betűkkel olvasnak, meg látszik a, az elrontott őbetű, meg ilyenek. Ritkán szembesülök ilyennel, ilyen mindenféle furcsa readereket szoktam látni, nem mondom, hogy a családban is van ilyen, de egyébként a tágabb rokonságban igen, Picit inkább sajnálom az igazság. És nem, mocskos nap dolog tőlem, de... Viszont a részét, az prólozás, az tényleg borzalmas gondolat, amit így bele akartam én vágni, hogy a, volt ez nagyon kellemes hármas könyvelés, sörözés ugye a napokban, és ott is előkerült a téma, hogy, hogy az e-booknak az egyik nagy áldozata az a borító. Ugye feléd is, hogy kicsit hangulatot kapják könyvhöz, mert ugye megnyitod az olvasóban akkor a... Az első fejezet első oldalán nyit jó eséllyel, és nem látod, hogy milyen volt a borító. Másrészt meg kívülről is a, a, a bkv nem látják körülött az emberek, hogy mit olvasó. Szóval azt én nagyon hiányolom az e-bookról, és azt, azt szeretném visszahozni, de aztán azon túl mindenféle modernizáció az tőlem mehet. És ki is vetette fel azt, hogy egy digitális fedlapja legyen az ebook az, az én ötletem volt, de, de felszabadítom mindenféle jogvédelem alól, és bárki megcsinálhatja. Egy hasonló, egyébként egyszer írtam, az is ilyen ötlet volt, bárki vigyel és csinálja, azóta sem csinálja senki nyilván, és valószínűleg nem is fogja. Az a, az a otthoni könyvtárnak a pótlásra, mert az a másik, ami felszakott merülni, hogy meg, a otthon... meg felhívod a lakásra a másik embert, és és ott van a három méter jókai, akkor látszik, hogy te egy kultúrember vagy bárhonnan is nézzük, vagy a világiradalom klasszikusai, vagy a rakéta regénytár, akkor meg haladó is. Uh, és egy ebookban ilyen nincsen. Úgyhogy én olyat szeretnék, csak ezt le kell csinálni a is, hogy ott van egy ilyen 7-10 szalas cuccos, azon lehet lapozgatni ilyen coverflow jelleggel a könyveket, vagy keresni, vagy akármi. Érintő billentyűzetünk, meg szoftverünk, meg mindenünk van már hozzá. És ha mondjuk hozzáérintem a rídelemet nfc és akkor az feltölti rá, mert hogy az összes könyvet úgysem akarom magammal hordani uh -huh, egyszerre uh -huh. a em mert minek... Tök jó hangzik. Meg, ha, ha már ugye másnak akarod megmutatni, akkor, akkor ahogy a videó gyűjteményed, meg a... A lemezeidet tudod az Apple TV-n pörgetni. Szerintem kell helyet találni ilyen mindenféle nagy tévéken, meg diszplayeken az Apple gyűjteményednek is, hogy büszkén tudjad mutatni, hogy milyen ízlésed van. É, ami engem érdekel egy könyves az, az a tagolás is. Tehát, hogy melyik könyv mi mellé van rakva. Mert, és, uh... és hogy vannak előtte műanyag figurák, mint nálam. <gül> De hogy tényleg ez nagyon inspiráló, amikor azok a könyvek, amiket ismersz szeret, mellette ott van valami, amit nem ismersz, vagy még nem kaptál hozzá rég inputot, és akkor ez így megadja, de tehát én, egy, én egy igazából a maradi módon egy könyves polcet szeretnék virtuálisan, tehát lehet, hogy holografikus kivetítéssel, vagy valami, de, de ezt a térbeni dolgot, ahol, ahol a, a polc struktúra, a rendezési struktúra is látszik, és a hiányos sorozatok esetleg, így, akkor lehet, hogy tudod, hogy mi az, ami hiányzik, hogy kell kölcsönetni, tehát valami. picit ezt, ezt próbáljuk pótolni, nem, hogy így a Facebook-hol, meg egyéb ilyen közösségi rendszereken megosztja az ember, hogy mi olvasott, ugye bekerül a, a Facebook faladra, hogy a goodread mi mit olvastá. tehát, hogy így kicsit megmutatod kifele, hogy, hogy mi az, ami foglalkoztat, meg mi az, ami érdekel. Igen, csak az van megmutatás része. Tehát ott már azért szükségszerűen hazudunk magunkról valamit. Hát, mert a könyves polcodon nem. Tehát fej, nem valaki akkor úgy be van állítva, nem? Be van, de nincsen annyi könyves hogy úgy igazán el tudjam takarni egy rendes, jókai összesen, meg egy rendes, kiváltbélésű, mint révaival a. Szürke 50 árnyalatát. Szürke 50 árnyalatámban is éppen keresek valamit, amit, amit szégyelni kéne. De nyilván ez az ember, hogy nem mondja beadásba, uh -huh. de biztos van valami. Hát az mi kell pont a olyanok a vagyunk, van. hogy mi bevalljuk, nem Ádám, ezeket a dolgokat. Csak, ha csak ha őket lesz... éppen de előre de hát, ne mit, tudod, megyet kell tréningezni hogy ha megy a hetente egy óra egy intelligenc embernek tűnjek hát most áruljam el magamat nekem, hogy így témát vár, csak még egy hiányzik az ibokan, e ami a papírkönyvekben megvan ezek a főszövegek és a hátlapok szövegei amik, amikor megfogja az ember a papírkönyvet akkor ezt így gyorsan eligazítja egy kicsit kikajángatták stb. de maga a könyv meg én szeretek utána belolvasni a sztori közepén is visszanézni, vagy hogy ott ne. van a szerzőkép, komolyan. Uf. Beteges tudom, de mert hogy ez elvileg, ha jól van megcsinálva, akkor, akkor ez úgy kapcsolódik a szöveghez. Tehát például nagyon szeretem, nem szeretem, van inkább negatív példa, de van, amikor elcseszik ezeket, és akkor jön rá az ember, hogy a felvezető mondat az volt, hogy az egész történet volt. Tehát, az, az a gyilkosság, ami majd felborzolja a kisvároskedélyeit, az majd a felénél közepe után történik meg, és addig egészen elsőször, de Ez olyan, de... mint ezek a filmtrélerek, amit, hogyha utólag nézel vissza, akkor általában a végén az, az utolsó nagy leszámolásból vannak képek benne, csak akkor még nem tudja az ember az összefüggést. Na így van. Visszanézed a filmtrélereket film után? Hát, ha véletlenül legalább. Aha. Nem, nem tudatosan. Sem. Jó van, valami egészen más. Igen, mert egyre betegednek érzem magam itt. Úgyhogy <gül> és... beszélgessünk helyette katalán irodalomról, nem. <gül> Hanem egy múlt heti cikk került a kezembe, ami arról szól, hogy megvan és ki van állítva az a gyűrű, ami inspirálhatta a a egy gyűrűnek a megírására. Ú, és ez hogy igaz. Ez teljesen volt most. Hogy igazi átkozottnak tartott gyűrű, és rögtön felmerült bennem, akit az ember ezen a földön hová dobja be. Hát figyelj, meg is halt azóta. Meg, meg, meg, de hát sok Lehet minden más. Valami. <coughs> és mit tud az a gyűrű? Uh, ahogy emlékszem, itt én átkok kapcsolódnak hozzá, emberek halnak meg, de keresem a cikket közben, mert omlik össze a rendszerem. Akkor inkább ne klikkelj semmire. Jó, el is hátralok a számítógéptől esetleg. Oké. Okay közben, akkor térjünk is vakondra is, meg kokára is. Ami szintén Ádám témája, bár a vakondot azt nem is tudom, annak idején kitalálta meg. Nem lóvó javasolta ezt? Hm. Mond, szerintem hogy csak kommentelte, hogy annak idején ő már szintén írt róla, és most hogy mi is rácsodálkoztunk utána. De a jó hír az, amit Ádám ő, csapott le az internetről, hogy ki fogják adni magyarul. Szenzációs erre az évre megvan minden kisgyereknek az ajándéka tőlem. Karácsonykor, vakond és kaki lesz a fallat. Uh, <gül> Megrevetnám az alkalmat, hogy nem mondjak semmit. <gül> <gül> és amúgy is ünékem át, velünk lakik. De egyébként egy totál jó az az igazság. Igen, tehát aki esetleg nem hallgatta az egész évadot, az nem tudja, hogy, hogy van ez a könyv, ugye arról ez egy gyerekkönyv konkrétan, szépen illusztrálva, és van egy vakont főszereplő és annak bizony nem turbánja van a fején. Nem, hanem hanem zavarja, és őt egy kicsit azt, hogy, hogy nem, nem turbán, ezért elmegy kikutatni azt, hogy vajon melyik állat tehet arról, hogy ő egy, egy szart a fején, nem mondjuk ki. És végig az állatokat, azok mind megmutatják, hogy ők mit pocsoktatnak és hát egy nagyon sok állat emiatt mentesül a gyanú alól, míg nem megtalálják a tettest, és a vakond nagyon nagy, én nagy, én nagy lő, boldogsággal bosszút el. Ne, lőj, ne, le, ne, le, ne le! a vakondot nem lőjünk le a point igen. Jó van, akkor a következő tíz percben ezen fogok röhögni, de közben az irodalomról Látom, kinek a fáj alatt lesz az a könyv. <síthat> <Karácsánkor>. <síthat> Na jó, a következő sokkal, de sokkal komolyabb téma a csapatépítés. Szerintem minden ember, aki két fősnél nagyobb irodában dolgozott, az szembesült, hogy van ilyen hogy csapatépítés. Na most a nyugati térnen volt a blogon, ami a, a Libri a, a blogja, ha valaki így nem ismeri. még Zajtánnal egy beszélgetés, egy interjú, de ő verseket is írt most egy egy mm, novella kötetszerű könyve is kiött valamikor pár hónapja a saját perzsa, és és és jelenleg egy dobogó centrum nevű projektet a fiú, az a tanulási nehézségeket kezelők projekt és ahogy elolvastam a cikket, mert ugye számtalan ilyen dolog van, és költők, írók is sok mindenben belevágnak, de gondoltam, hogy mindenképpen érdemes az említés, egyrészt nagyon nagyon kedves dolog, hogy ilyesmit csinál valaki, másrészt pedig, hogy ennek a projektnek, ennek a cégnek, vagy a feletúgyominek lenne egy másik ága, aki nem, nem a gyerekek tanulási nehézségével, vagy, vagy ö, problémás gyerekekkel foglalkozna, hanem cígeknek, munkahelyeknek ö, kínálnának ilyen csapatépítő a tréningeket, és hogy pontosan hogyan festene ez, de azt nem tudom, nem derült ki a cégből, de azt írja, vagy azt írják, hogy kicsit átszabni, más keretek közé helyezni, új ötleteket bevinni, és mindenképpen irodalom, színház ilyesmi szerepelne benne. Ami nagyon érdekes lehet, azt tudom, hogy ugye meetup szervezők, ex-szervezők ülnek itt most, és, és mi az improv-val együtt dolgozunk a Momentán Társulattal, akiknek akik voltak ilyen projektjei, tehát hogy ez a rögtönző színházi estemét, színházként adnak, vagy színdarab szerűen adnak elő, de tényleg interaktív, hogy ugyanezt csapatépítésként is megtartották. Most nem tudom, hogy ez még működik-e, vagy pedig már nincsen erre idejük, de régen ezt, ezt működtették, tehát vannak ilyen kísérletek, mit gondoltok erről? Szerintem menő dolog. Azért neket messzire szoktam elkülülni, őszintén kell elmondanom. Már a csapatépítés, mint olyan nem túl gyakran van az én iparágamban. Mert nem vagy jó csapatjátékos Ádám. Pontosan? Királyos. Hát azért kell elmondani. De akkor még azt csinálnak belőlem, és akkor elvíz a bályom. Leépítenéd a csapatot. Uh, mi a másik oldalát szoktuk ennek látni, amikor én közösségi programnak próbálnak én dolgokat haladni, jellemzően, és azt előtt vagy után. Uh, azért a csapassunk tankkal körbe az, mindig kicsit vonzobnak hangzik, bár azt is kihagytam annó. Meg hát a, a közös befejezés az összes ilyen természetű programnak nyilván a közös italozás, ami valójában közösséget és megértést okoz az emberek között, a csapattagok között de akkor már, ha valami alibit akarunk előtte akkor az legyen írda Milyen jó. Igen. Uh, igen az irodalomhoz meg az ívás egyébként is passzol. <gül> de... Mihez nem passzol az ívás? Uh, okay, uh, autóverseny. Uh, <gül> igen igen igen igen <gül> igen a igen igen igen igen jó. igen ja jó, Nem passzol, csak megtörténik. Szóval. Um, én részt vettem, az egyik ilyen momentános esten, mert mint nézőként, és az ember nem tudja, mire számítson, amíg nem megy el, tehát hogy ez most tényleg mennyire kínos, mennyire feszengőd, természetesen egyáltalán nem. És hogyha ezt... Neked, úgy... neked. Szerint én úgy, úgy láttam, hogy mindenki remekül szórakozott, és mindenkinek, nem, nem csak egy ilyen kis felszínes, és uh, jellegű dolog ez, hanem tényleg komoly témákat érint, amelyeket nevetsz, aztán meg uh, elhelyezkeded magadban. Tehát, hogy nagyon jól tud ez működni, és hogyha itt irodalmi szövegek, vagy esetleg irodalmi szerepjátékok, vagy ilyesmi szerepel benne, az, az én azt gondolom, hogy a csapatépítésem csak javít. Aha. Egyébként tényleg így, így mélyebben belegondolva én sem bírom elviselni semmilyen formában ezeket a dolgokat. Tehát nem mi vagyunk az ideális közönség, de tényleg, ha már választani kell, akkor, akkor legyen ilyen. Hát ha majd lesz új információkról, róla, hogy hogy is néz ki, akkor majd mindenképpen szóbazzuk Minden. még egy adásban vagy Facebookon. Hármas csapatot építeni. Okay. Szerintem hát már abszolút az összeszokott volt. csapat. Hát Igaz? Ez <gül> nem, Ezt csináljuk. Hát ez semmi volt. Ez ja, az ki. csapatépítés volt. törbe csaltál. Jó van, akkor még akarunk ezen lovagolni, vagy, vagy jön a fekete leves. Ez a... is egy jó csapatépítés egyébként, de nem, hát. ha nem menjünk tovább. Viszont Igen. ma van a Magyar Költészet napja. Így van, április 11 a Wikipédia szerint is. Próbáltam kibúvót keresni, de nem tényleg ma van. Igen, úgyhogy én hátra is dőlök, ma balás fog verset mondani. Igen, úgy kezdődött, csak hogy, hogy előkészítsük a terepet, hogy automatikusan feltételeztem, hogy a Gabi verset fog felolvasni, hiszen ma van az a nap. De akkor így nem, nem voltál erre nyitott, én úgy, úgy éreztem. Ez, ez nem, nem érdekes. Aha. Viszont kerestél nekem, röv, ugye az volt a feltételem, hogy felolvasom én, de legyen rövid. És akkor találta teljesen véletlenszerűen, maximális komolysággal verseket nekem, igaz? Igen, igen, és akkor, lesz a... Így van, ezt én szeretném jelezni. Így. Hogy van. én felajánlottam, hogy felolvasom, szirágyjákosítja a szótárát, de mindenki tiltakozott. <gül> én, én csak csendesen távol maradtam a szavazástól ebben a témában, viszont akkor fel is olvasnám. Elsős Garacsi Lászlótól van, azt mondja. Volt egyszer magyarba egy viszkis, nem volt ő szeszélyes, sem hisztis, kirabolt bankot, szívet is rabolott, üldözte közrendőr, sőt is hmm. Egészen húsvéti érzésem van. Uh -huh. Locsoljak? <gül> Szabad. A másik, és ez lesz az utolsó, mert utána ilyen niger meg minden van a versbe, és akkor abban nem akartunk belemenni. De még előtte. Volt egy úr helye Mozambik, fenéken haradták a zombik, fogadták, nagyon fáj, azt mondta ugyan már. Eleve is volt már az Ollik. Tehát ez tényleg személyre szabott vers, ez Baro Dánieltől. És azt is mondjuk, hogy ezek milyen versformák? Igen, a, a limerik, ugye, hogy nehogy véletlen elnevessem, ezért ilyen teljesen komoly dolgokat találtam. Limerick uh, ugye komoly, mély gondolatokat próbál megfogalmazni költő ilyen. Annyira egyébként, hogy limerikes kötetről szerintem már beszéltünk is valamikor. Hát, igen, a Magyar Badarról. Magyar Badarról, aminek van egy könyv kiadása, amit most nagy hirtő nem találkozásnapróban. Mindest, akit érdekel, azt keresse meg, az egy tök jó kötet. Például ezek is benne vannak. És akkor, amit szorosan van alatt a sor, az kapcsolódik, vagy... Hát egyrészt mondott, hogy Szitya szótál, amit leszavaztunk, másrészt viszont visszajöttek egy csomóan a, a költés napjában, mint olyannal. Eleve a Facebookon nem lehetett megmozdulni anélkül, hogy versekben ne az ember. Viszont hát ennél is keményebb volt az, hogy a GameStar egy rövid videoblogban mondott el mai játékhoz kapcsolódó híreket versben. Né. Úgyhogy, hát ezt majd belinkeljük, aztán mindenki eldöntően rá kattint de, az. De minden... inkább ez legyen olyan link, ami nem kattintható. Ennyivel tartozunk a hallgatóknak. Hírek nagyon jók vannak egyébként benne, csak hát rímel. Na. Okay. Viszont nem ér ki a lapszéléig, lehet mellé reklámot rakni, vagy illusztrációt. Okay. aztán itt mindenféle más eseményt is összegyűjtöttetek, amire hál' nem kell felolvasnom. De úgy jött ki, hogy ez egy ilyen eseményes hét, illetve elkezd kiolvadni a világ, és mindenki szervez mindent, például startup versenyeket, de ez egy teljesen más podcastnak a témája. Ellenben uh, elkezdődnek olyan... Melyik podcast az, amire utalsz, Ádám? A kis gebimben csinált technológiai, én majd egyszer megmutatom. Oké. Okay. Uh, lesz offline könyvmegosztás, ami azt jelenti, hogy emberek találkoznak május 4-én, oda visznek könyvet, és uh, írók esetleg aláírják azokat a könyveket, hogyha az ő könyveik Sőt, ha hát, így írókat nézem, van köztük olyan, aki simán alá, aláírja bárki másét is. Sőt, Kiputok. szükség esetén ugye, mi is alá tudunk írni bármit bárkinek. Ö, igen. És ö, lehet ott emberekkel beszélgetni, meg, meg Bobák Szilvia és Tóth Szilvia integrálni fog. Ö, továbbá Bali, Edina, Zsonna transpersonális tanácsadók gondoskodnak valamiről még vagy ez egy mondat volt, és nem egy közbevetett, no mindegy, ehhez este van. Szóval történnek még ott olyan dolgok, amiket momentán nem értek, viszont biztos nagyon izgalmasak lesznek, ha meg nem, akkor el lehet menekülni, sörözni, mint minden ilyen eseménynek a az és omegája, vagy mint, mint egyfajta katapult ülés. És ti elmentek -e erre? Még nem tudom, nem látok előre addig. Aha. Vannak ilyen könyvcserélő közösségek, nem csak a rukra, az, aki a legnagyobb, de ez a sündörgő, ez egy vándorló kis közösség, a Facebookon meg lehet őket keresni, ez ilyen szép, mese és szépirodalmi cserepiac, általában valami programot szerveznek, és elvileg gyerekkönyveket lehet cseréberélni, de, de volt például ilyen civil nap Budapesten, amikor parkolókat foglaltak le, és akkor is volt az egyik ilyen parkolóhely, az, az ő piatt, ők is placuk volt, és én vittem magammal könyveket, hogy hát ha de igazából nem, nem olyan a felhozatal, hogy ott hagyom az enyémet. még elhívet. a könyvek se. Igen, és még a könyvek se. Köszönöm. A felhozatal, hogy egyébként lesznek itt olyan emberek, akiket kedvelünk, például Parád Katalin Pixi. Továbbá elrihasztásként, hogy valami legyen a másik serpenyőben is, ott lesz egyébként a Virág és Fejős Éva is. Hmm, megfontolandó valós életbe lecsekkolni a bringa témát, amiről beszéltünk. Viszont a rukolások meg szerintem simán menjenek ilyen matricákkal, és akkor ilyen wedding -crasher mintájára népszerűsíteni ott a szolgáltatás. A ja, Jaj, ja. Ádám, gyorsan váltsunk át a másik eseményre. Mit szólsz? Jó, a másik esemény ez pedig hát egyrészt elmúlt, a titat, elkeződőrkény van, azt hiszem. Igen. En, ennek örömére nagy jön már túl. Ellenben ö, nagy kobács, én még innen, ö, hát való hűvös vegy szélén, hogy a fotót nézem, ö, kiraktak egy telefonfülkét, amiben egy ilyen rendküli módon retro telefon van, tárcsás kalapácslakkal szürkére festett bakelit hallgatós cucc, amiben örkény dolgelt hallgatni, hogy az ember leveszi, és betárcsázza a megfelelő novellának a számát. Egy percesnek a számát. Ez szenzációs. Nem kim művészi. Vagyok. Mondanám, hogy menjünk ki, de tényleg a világ szélén van. Ha. Hát ez tök jó. Okay. Könyvek, mit gondoltok? Beszéljünk könyvekről? Ez, legfőbb ez, idejük könyvekről ez a, beszéljünk. Ez az alibink. Vagy uh -huh. ez. Te mit olvastál alibiból, Gabi? Hát én két hát, magyar a, és a visszhangot. Te már el is tűnt, visszahúzódott szégyen kezdve. Aha, így akart Rakjunk négy ide. magyar krimit. Rakjunk ide egyszer ceruza vonásait, mert vágni kell? Á, maradhat. Á, így is viccesek vagyunk. Na, szóval két magyar krimit szereztem be, de egy vásárlás során mind a kettő már régóta listámon volt. Régóta. Nem igaz, nem igaz, Gabi. Az egyik volt régóta, a másik pedig most jelent meg nem nemrég egy hónapja. <coughs> És bevágtam egy könyves blog cikket, ami azért sikeredett így, mert rákerestem, hogy az interneten Kolózsi nevére, aki már két krimit is írt, és őt minden cikkben felszokták hozni, amikor a magyar krimi létéről, történetéről, rétegeiről van szó. Két könyvének, az egyiknek az a cím, hogy kiköpött a krimesbe, a másik pedig, hogy mi van a reverend alatt. rajta van a vásárló listámon, majd hogy én... milyen Ma, hát képzeld el, itt De fel a figyel, ne fed. elmeséljem. Nem fedem fel, mert majd lézzetek be ti is a reverend alá. Nem, um, nem, nem, nem. nem. <gül> <gül> <gül> <gül> um, nem az megvettem volna a krémest, hogyha azt kapható lett volna, mert egy más után következnek, és mivel hogy két uh, szereplője ugyanaz a figura, Gábor és Péter, két uh, oknyomozó újságíró, <gül> így uh, talán lett volna az elsővel kezdeném, ami a, kiköpött a krémesbe, a Szegedi Magda Marinko sztorit dolgozzát, e, e, e, dokumentumregényszerűen csinált egy krémét, ami, amiben e, más nevekkel, lehet, hogy átalakítva is, de, de, de megragadta ezt a sztorit. Na most ugyanez a két karakter, akik nem tudom, hogy abban mit csináltak, egy másik történetből, ami viszont e, abszolút fiktív, vagy én nagyon remélem, hogy az. E, Nyomoznak a 90-es évek Magyarországon, Szegeden, különböző városokban. És gyorsan végigolvastam, ennek az volt az oka, hogy igazából rendkívül jól szórakoztam. Azt kell mondjam, hogy a könyve, ebben a könyvben benne van egy rohadt jó magyar kriminek a lehetősége, és az, hogy nem az lett, és nem is lett túl, tehát annyira igazán sikeres. Én nem láttam, hogy sokan beszéltek volna róla, ha bár így mindig emlegetik ott, mint a magyar krimiszerzőt. Az, az, az egyik oka, szerintem nagyon nem szépek ezek a könyvek. Mert a, más... a borítóra gondolsz. Igen, igen, tehát, hogy nem az a... nem igen. olyan, mint ami a könyvben. Ez egy, egy ilyen barna dolog, amit nem szívesen veszel a kezedbe, én úgy definiálnám. Én most egy krémes halátom, de azon, ki. És a másik gondom az volt vele, hogy kicsit tehát kellett volna egy szerkesztő, aki itt-ott kicsit kifésüli a kócokat, mert egy kicsit nyersnek éreztem, viszont iszonyú jó, tehát egyrészt ez a 90-es évek feeling, ez a, ezek a különböző helyszínek, pillanatok, a kocsma, a, a turista szellás, a koncert, a, a, a mobiltelefon telefon megrenés, ez rögtön az elején, az csodálatos, tehát nagyon megidézi ezt az egész világot, ami már Nekünk azért még megvan. és mint nekünk kettőnknek. Én ezt direkt dobtam fel ezt a labdát és a másik az, hogy egy, egy nagyon izgalmas nagyon jó kis sztori, ahol néhol bizonyos pontokra nagyobb helyezedik, mint amit szerintem így egy ilyen, ilyen szervegel néha meg túlpörgeti, pör, de, de van ebben az ég egyet a világon minden tehát a klasszikus, feszített, tempójú verekedések, üldözések, kimagasló ki gonosz karakterek, csavarintások, mindenféle, és nagyon szerettem. Tehát, ezt, hogyha egy picit, meg lenne, picit lenne gondozottabb a szöveg, akkor, akkor be lehetne emelni simán egy olyan az irodalmi, krimi kategóriájában. Wow. Már most is ott van a határa. Nagyon kíváncsi vagyok, hogyha be lehet szerezni az első kötetet, akkor azt is meg fogom szerezni. És... Nagyon röjgök a számítógép előtt, mert elhangzott az a, az a kifejezés, hogy feszített tempói és Elképzelhetem egy regényt, mert unatpofoszkodás van például. Van olyan szímen. De hát azért ez nem egy mozgalmas dolog. Ellenben kiköpött a krémesből van EPUB és MOBI típusú e is. Én azt találtam. Ellenben 1900 forintért próbálják megadni őket. Haló! Hát jó, hát ha ennyi, oh. akkor ennyi. Tehát igazából legalább... Sejntem, legalább sejntem nem, nem hallanak. Elkozított. Nem hallanak. Haló! Oké. Okay. És akkor még olvastál viszont valami egészen mást. Igen, amit nem fejeztem be, és uh, majd azért a jövő héten egy mondat... Ezt tudjátok, egy uh -huh. Örnyi, ör... De azt nem mondod meg, hogy hány vesző. Na, na, pontos vesző is van a világon, stb. na. stb. Csabai László van, ott Csabai László van, nem csak a podcast, bocsánat. <gül> Igen, ö, tehát Csabai László, akinek a, a színbád, első színbád könyvéről, ami egy novellás kötött, Uh, Színbáda a detektív, hogy jól emlékszem, az arról szerintem, hogy már áradoztam, mert nagyon megszerettem, teljesen véletlenül emeltem le a polcról, bevallom azért a Szimbált a detektív cím az engem, hogy és, és az viszont szép könyv volt. Uh, jó kiadótól, uh, nagyon különös volt uh, novellák, nyomozás is van benne, klasszikus uh, felfejtős, de nyomozgatás, de közben ott van a magyar történelem és a karakter, aki, akivel mindenféle történet, tehát egyfajta történelmi regény is, vagy novella füzér, és pár évre rá, most így a könyvfesztivel előtt, talán egy hónapa megjelent a regény Szimbált Szibériában. Ezt nem talán nem spoilerozok el nagy dolgokat, hogy most mi történt a két könyv között, mert Szimbád a került, munkatáborba, ahonnan viszont ki evickér valahogyan, és Szibériában lesz belőle ő, detektív a 45 utáni időszakban, és a járok a könyvnek, ez egy ilyen 500-600 könyv, tehát ez nem, nem olyan vékonyka, de elképesztően gyönyörű. Ha. A, a regény, tehát a nyomozások is ugyanúgy megvannak benned, de mivel, hogy ez egy regény, egyáltalán nem úgy épül fel, hogy kezd egy fejezet, akkor ez egy nyomozás, hanem, mint egy igazi rendőri ő, munkában. Felmerülnek sztorik, próbálnak valamit kezdeni vele, külön, közben pedig Érszágulások. Persze, persze, zókésznek. És közben ott van a nagy Szibéria, a Tunguzok, a, túlgozok, a a burjátok, a, az oroszok, akkor a különböző jövevény népek, a, a szocialista világ épülése és, és torzulása, a háború a láger, élet elképesztő. Szilvát, ez mindig is egy ilyen nagyon finom, finom érzékkel bírt a világrát, és, és rendkívül megcsabaillázta is, és nagyon jól ragad meg pillanatokat tájképeket, emberi szituációkat. Én annak idején novellátnál ilyen megré érzést éreztem, hogy ott is van egy nyomozás, de, de ezek a felrémlő karakterek vagy helyzetek azok, amik teljesen megragadják az embert. csak ez rólunk szól egy kicsit. Tehát ez a, ez a mi történetünk. Hát kíváncsi tettél hallod. Jó, hát én mind a kettőt sikerült. Én... És ahogy mondtam, ez a könyvespróbbi cikk ő ezt tartalmazta, amikor én elkeresem a Google-en Korozsi László nevére, hogy miket, milyen könyveket érdemes elolvasni a szerző szerint, hogyha magyar krémében egy képbe akar kerülni az ember, és ugyanakkor még a Szibéri az nem jelent meg, de ha jól megnézem most a cikkben, hát körülbelül egy olyan tíz könyv, kettő, tíz könyv abban szerepel, mind a színbe, detektív, mint pedig a Korozsi két könyv, egyébként Szerbantól, Babics, Barát Katalin, tarsándor. Kondor is szerepelnek benne, tehát mm. nagyon jó kis válogatás. Én ezeket olvastam, a szó szóval a stúdiói. Akkor én jövök, a stúdió, már amennyiben én vagyok. Én most képregényt hoztam, meg ponyvát, úgyhogy nem éleszek a szép irodalmi rovat. Egyrészt. Spoiler, én <laughs> Akkor ez egy szép rovat nélküli adást lesz, azt hiszem. Uh, egyrészt valahol ajánlották, és bezártam ezzel éve a linket, a The Activity című képregénysorozatot, amit a DC-nek a 2010 es rebootjánban kitűnt, vagy alatt kitűnt, vagy leginkább onnan lehet olvasni. Uh, Nathan Edmondson ír, és egy Mitch Geradz nevű fickó rajzol. A két név azért izgálom, hogy rá lehet elég googlizni, másrészt meg a Geradz az annak van boltja, ahol lehet venni eredeti képregény oldalakat, még színezés előtt, ami nagyon menő. Aztán végigkattintottam olyan, olyan köteteket is, amiket még nem olvastam, vagy amik meg se jelentek esetleg. Hát hihetetlen, hogy miből lesz a képregény. Én ezt így folyamatában sosem láttam. Ott van egy nagyon nagy felbontású rajz, amit van valaki egyszer beszkennel. Némi jelek vannak, hogy, hogy mi, mi lesz milyen színű, de alapvetően csak egy fekete fehér rajzol beszélünk, és akkor abból egyszer csak lesz majd színes képregény a vagy a ipad vagy a tabletem vagy a van. Tehát már ez a felismerés megérte, és nagyon elgondolkodtam egy képen, de az igazán jó rajzok, azok piszok drágák, úgyhogy nem most fogok menni kortárs művészetet. Ellenben, amiatt elkezdtem, hogy ez egy olyan képregény, amit a Bad Company játéknak és a Bretton regények rajongóinak ajánlottak, és ezek közül egyik sem vagyok. Viszont egy... De esetleg ismersz olyan embert? Hallottam már olyanról, hogy ezeket így játsza és hogy olvassa, mindenki választak, hogy melyik, igen, melyikhez tartozik. Üh, viszont mondjuk a, az ilyen jó kis kémes black -ops fekete zsákos emberek lecsapnak típusú történetek azokat szoktam szeretni, és ez pont ezt hozza. Van egy olyan kormányügynökség, ami tényleg létezik, vagy tényleg létezett, az ott máshogy hívják, de így ugyanazt csinálja nagyjából. Még a Wikipédia is tud róluk, tehát nem, nem szigorúan titkos, csak úgy nem nagyon beszélnek róluk, és ennek egy csapatát követjük, ők azok, akik így eltakarítják mások a szemetet, ami amelyet megint így láttuk már jellegű dolog, és mégis tök működik az egész. A képrégének a hatásmechanizmus az nagyjából olyan, mint a, a szupercsapatnak. Az én gyerekkoromból nektek pedig a bele menjünk. <tos> Nagyon jó. Remek volt. Tessék. Szóri, Valad, a szupercsapatnak az előző generációja olyan is volt, csak arra te nem emlékszel. <tos> kikart, Oké, okay, legyen. Tehát kicsit hasonlít a Stirlitzre, jó, hogy mondod. Elmennek valahová, ott van egy nagyon nagy rumli, amit fel kell takarítani, egy darabig nem hiszünk benne, hogy működni fog, és a végén az utolsó panálban így nagyobb sétálnak ki a képből a lemenő nap irányába, és valaki csak azért nem mondja azt, hogy imádom, hogy egy sikerül, mert az egy másik sorozathoz tartozik, de tényleg így, így tök működik az egész. És már látszik az első nyolc részben, hogy azért bele fognak keveredni egy, egy sokkal nagyobb szarba, visszatérünk ebbe az adásba többet szer ide. Vagy legalábbis lesz egy nagy átívelő szál, de még úgy nem nagyon sietek elkezdeni ezt. Én az első epizódot elolvastam, és hát természetesen tetszik. Vicces, hogy az első két oldalon talán mexikóiak, vagy nem is tudom már a helyszín, ilyen spanyol eh, szófelhők vannak, csak és az ember nézi, hogy akkor most mi van. Igen, ott aztán összeáll hogy, a történet. Hogy az hogy hogy boltból vetted, Kacint, kacint. Igen, igen, mit töltöttem ilyen le ez, ez a tipikus Aha. kérdés? Ez amikor lejön a ukrán hangú film svéd felirattal, és az ember egy picit elgondolkodik, hogy, Aha. hogy mégis mi van a világban. Szépen is van rajzolva, nem nagyon ilyen tényleg hozza ezt a, ezt a kaland hangulatot, de tényleg olyan éles vonalak, akció, akciódús nagyon jó rajzok. Igen, nem, nem, nem a művészíjra, ez a fog egyébként hmm. Eisner díjat kapni, viszont, viszont nem is arra játszik ez a képregény. Arra, arra mások valók. Ez ilyen teljesen szombat dírozani szórakozás kategória, annak viszont nagyon jó. Uh -huh. Na a másik, még mentem tovább a Clive Custler művészetével, és elolvastam az 1975 75-ös Iceberg című művet, de nem 75-ös, akkor 78-as kb. 75-ös, nyertem. Ami, ami azért vicces, nem fogom elmondani, miről szól, és mi a plot, és miért kell szeretni ennek a egyébként zseniális, tökéletesen ponyva írónak a műveit. Meg nem is kell szeretni, hát én szeretek el kikapcsolódni. Hanem azért izgalmas olvasni, mert az első három regények között van ez a mű és tökéletesen kialakulatlan az egész. Egy picit szenvedtem közben, meg röhögtem, hogy olyan, mint egy későbbi regényének olvasnám a kéziratát, amit jobb hián, ilyen zsírkétával írt meg. Elnagyulatlan, elnagyulatnak a karakterek, teljesen kialakulatlan a jellemvonások. Azt nem értem, hogy ezután miért hagyták, hogy még egy könyvet írjon. Aha. A, Hiányzik... a legtiszedés vitte előre. Igen, hiányoznak az állandó szereplők, a később majd állandók lesznek, és a korábbi fel is tűntek. Uh, ennek az évnek a végére egyébként rajzolt be, hogy most már ő is ilyen vendégíróknak adja ki a, a kulimunkát. Igen, Aztán. igen, megteremtette a saját kis, saját kis márkáját, meg a saját kis stílusát, majd pedig a befolyt pénzekből egyébként alapított egy olyan tengerkutató, vagy óceánkutató társaságot, aminek pont az a neve, mint a könyveiben található óceánkutató ilyen állami dolognak, állami intézménynek, és uh, elég keményen szponzor a zsénkutató tevékenységet, ami tök, tök menő. Nagyon menő. És ami még vicces, és emiatt lehet találni, érdekes sokkal kialakulatlanabb uh, korai uh, kasztlárekből belenézni, hogy uh, egyrészt bődületesen nem politikailag korrekt. 80-as években sem vagyunk még. A következő regénye, amit elkezdtem, az 80-asokban íródott, de ott sem látszik még az, hogy, hogy lecsapott a rend. Gonosz koreiak, szemétruszkik, még talán bocskos buzi is volt benne. Egy picit sem mai. Egy olyan, mint egy... Ö, emlékeztek a Life in Mars című tévésorozatra. Hogyne. Amikor visszakerül a zsaru valamikor nem tudom, 70-es éve, talán... Kerül? Vagy nem kerül vissza, igen. E, mindesetre, és ott, ott van a rendőri brutalitás, meg a mindenki cigizik és iszik munka közben. Kb. ez az élmény, ez is, hogy te jó Isten, mi van itt? Aha. Hát ezt már nem lehet -e kiadni. E, és emellé vannak még ilyen egészen bondi jellegű gonoszok, akik, akik nem, nem arra törnek, hogy szétbombázzanak egy országot, mert ez egy kis cél, hanem mi lenne, ha megszereznék Dél-Amerikát? <tos> Nagyon jó hangszik. Da nagyon vicces, de nem jó. Ez bo bocsánat, abszolút nem jó. Uh -huh. Nem értem, hogy miért van a pályán ez az ember még a mai napig. Nem tudtam letenni, ez meg a másik. Nagyon jó. Ezért. Hát figyeljetek, nekem, nekem egész jó olvasmány élményem volt. Múltkori epizódra, ha visszatekerünk, emlékeztek, hogy belekosztoltam egy, egy napjainkba íródott francia krimibe, itt, hogy a párizsi utazás hangulatát ugye behozzam az irodalmi fogyasztásomba is, és ez nagy csalódás volt, és akkor kérdeztem a hallgatókat, hogy tudnak-e jobbat, ugye mai francia krimi, és az egyik hallgatónk, édesapám javasolt, és adott is egy könyvet, már is megérte megemlíteni ezt a problémát, egy Fred Vargas nevű hölgy, Nek a Messire fúz Sokán Maradj című könyve. Nagyszerű ez a cím egyébként. Igen, uh -huh. igen. És nagyon-nagyon jó pofa könyv, Párizsban játszódik, napjainkban, de ezek a karakterek gyakorlatilag a francia történelemből maradtak itt, akik szerepelnek benne, sőt, én azt mondanám, hogy szinte ilyen rejtői, karikatúra-szerű, nagyon furcsa karakterek legalábbis mindegyiknek álneve van, meg múltja, meg, meg, meg furcsa dolgai, és van egy bűntény is a háttérben, ami előrehoz mindenféle ilyen összeesküvés, elméletet, kicsit visszanéz a történelembe, ahhoz, hogy értelmezni lehessen a, a könyvbe rozadja gyilkosnak a tetteit, meg kell kicsit érteni a, a francia történelmet a, a, az adott gyakorlatilag betegséggel kapcsolat. Ugye a Pest is az, aminek a, a, az egyik a, tehát az, az az eszköz, amivel látszólag ülni próbál a sorozatgyilkos a könyve. És akkor jönnek ezek a Dembran-féle visszatekintő összeeskvés elméletes dolgok vannak ezek a nagyon színes szinte karakterek, meg ott van Párizs, meg a francia kultúra körülötte, és tök jó szórakozik az ember. Szóval kicsit így visszahozta a lelkesedésemet. És ebből csináltak egy egészen jó filmet is. Az, az alapján, amit elmondtál, azt, azt komorabbra hangolták, vagy kettővel. Aha. És nagyon ügyesen játszanak a feszültségteremtéssel, az meg azért érdemes megnézni akár a könyv mellett is mert az meg, az meg kőkemény, olyan, mint mondjuk a bíbor folyók volt, hogy annyira nem is jól sikerült, de, de az a szint. Aha. Hát ez a könyv maga egyáltalán nem olyan komor, mondom, a, ezek a nagyon színes karakterek, ezek így felazítják a feszültséget. Hát a filmen nem lehet Pest is elviccelni. Aztán itt előkerült brett a te ismertetődbe, és hát én megint el, előrángatnám a háttérből Scott Harváttal közösen, Ugye három-négy adásra korábban beszéltünk róla, hogy éppen az aktuális uh, Scott Harvat könyvet olvastam, illetve hallgattam hangos könyve. Most azóta elfogyasztottam a Full Black című következő epizódot, és azt is el kell áruljam, hogy akármennyire is felháborító volt itt ott a könyv, uh, rögtön az, a, a, ahogy befejeztem, abban a percben meg kellett vennem a, a következő részt ami az utolsó jelenleg a sorozat, úgyhogy aggódom is, hogy, hogy mi lesz ezzel a függőségemmel, ha vége. Szóval a, a Full Blackre visszatérve, azon kívül, hogy szerintem kommandós Commandos könyvnek remek cím. Heló Talán ez, ez a leginkább politikailag túlságosan sokat beszélő tehát itt nagyon arról szól, nagyon sok oldal, hogy, hogy a Brettor ismerteti a, a neokon véleményét a dolgokról, meg a belpolitikai, meg a gazdasági, meg a külpolitikai helyzetről különböző csoportokat, meg nációkat, meg, meg vallásokat előhoz, és akkor mindenféle lehetőséget megragad arra, hogy erről a, a neokon nézőpontot minél jobban népszerűsítse. De ettől függetlenül tényleg folyamatosan a, a, az akció az halad előre, a, a kockázat az egyre nagyobb, az izgalom egyre komolyabb. Emlékezzünk talán, hogy kettő vagy három része korábban meséltem, hogy próbál egy ilyen emberi szálat is belevinni itt a, a gyilkolászásba az író, és akkor van a romantikus kapcsolat, meg, meg családot akar a főszereplő Scott Harvard, kommandós de most ebbe a részbe rájött, hogy, hogy ezt, a, ezt a bizonyos kapcsolatot már túl sok könyvön átvitte, és ez már így nem annyira izgalmas, és akkor itt van egy nagy reset ezzel kapcsolatban. Ó! Oh. Igen, igen. Az legalább meg tudjuk, hogy kit nem kell szeretni? Hát ez eléggé egyértelmű. Egyébként el is gondolkodtam ezzel, összeadtam, hogy azért. Jó pár órányi fröcsögést hallottam már a hangos könyveken át ettől az írótól, és hogy ez vajon mennyire rögzül bennem, és mennyire formálja a véleményemet, attól függetlenül, hogy, hogy felismerem időnként a, a, a csapdákat bennem, meg felismerem, hogy ez egy nagyon elvakult embernek a, a, a nézőpontját mutatja, de talán, hogy ennyi órán át hallgatom. Tehát lehet, hogy, hogy kicsit formálja a karatom ellenére és a tudatom, és akkor, mint, mint tudatos hallgató, abba kéne hagynom. Ellenőrizzük szavaználóba mára? <gül> no comment. <gül> de, de tényleg, tehát inkább, inkább én azt mondanám, hogy, hogy, hogy a, az arab világ, meg a, a a, az iszlám vallás, meg, meg ilyen téren tehát annyira töményen e, nyomja a propagandát brett hogy hogy szerintem biztos színezi a képemet nekem is. Nem tudom, voltatok már úgy, hogy, hogy úgy éreztétek, hogy valami könyv nagyon jó, politikailag teljesen vállalhatatlan vagy egyéb szempontból a nézőpontja, és hogy lehet, hogy akaratotok ellenére egy kicsit befolyásolt benneteket? Hirtelen így nem rémlik Ami csak azt jelenti, hogy kizálog a saját belül olvasok valószínűleg Vagy nem veszed észre, hogy eltalakított Tudod, mint a múlt törlés, múlt javítgatás És aztán De... a végén kiúrig a hasamba, egy kis Aha. Meg a vakondokra is furcsán nézel Ha közelítenek Nem a vakondok az összes többi állatok Igen, igen, igen. Gyanúsak én azt hiszem, volt, biztos, hogy volt már ilyen, de nem emlékszem rá, hogy melyik könyv. Az ebből az, vagy nagyon távol esik a, a szemléletemtől, akkor nehéz levennem magam, hogy elolvassam. Illetve van, amikor feldűjtenek olyan dolgok, amikkel, nem értek egyet, és akkor, akkor, akkor ez ilyen páncélt van az emberköré. Én de... meg én nagyon tudatával voltam, például, hogy ennek a Full Black-nek a során, Hát legalább 15, de inkább 20 különböző kínzást ír le az író, aminek segítségével mindenféle bizonyítékot, meg információt kinyernek a különböző tenoristákból. És tényleg, tehát felismerem, felismerem hogy, hogy ez nem az a szemléletmód, meg nem az a probléma megoldás, ami ennek a konfliktusnak a feloldásába segíthet. De, de mondom, biztos, hogy a valamilyen szinten a tudatalattimra kihat megszínezi a képet. Mindegy, az utolsót mindenképp olvasom már csak a korábban tapasztalt cliffhanger miatt is, de, de óvatosan, óvatosan állok hozzá. Az é, nem most számítom. az jutott eszembe, hogy nekem sorozatok, sorozatokkal volt ilyen, hogy én azért hagytam a bad mert úgy éreztem, hogy, hogy nagyon gász, hogy mennyire, mennyire bírom ezt a figurát közben, pedig mennyire rossz, rossz, rossz csont, de hasonló sorozatot is nézek, ahol a főszereplő az nem válogat az eszközökben, ez a, most ami nagyon bejött, ez a bentsy, ott annyira nem szerettem meg a főst, és ezért nem is befolyásolta, annyira, és ezért sokkal szívesebben néztem a Dexter, a kell de könyvénél így nem emlékszem, mert alasztán filmabban adagolják ezeket a dolgokat, talán, vagy nem mindig veszed észre. Igen, meg én azon gondolkodtam, hogy ha papíron olvasnám, akkor jó esél azért átrohanna a szemem azokon a szakaszokon, ami, amikor nagyon a politikai állásfoglalás van egy ilyen dialógusban belehelyezve. De, de, de amikor hangos könyvbe hallgatja az ember, akkor nem kontrollálja a tempót, és akkor csak meghallgatom tényleg, tehát szó szerint több tíz órányi ilyen propagandát, <gül> vajon agymosott vagyok-e vagy sem. Nekem azért teszem hasonló, amit mondtál, hogy a, a papírkönyvvel, vagy a, akár e könyvvel is, mindenhol, ahol te szabályozod azt, amikor lapozol, azaz, azaz, azért úgy hajlamos vitába szállni az ember. Aha. Tehát, hogy nem mondjad már, hülye vagy. Aha. Mi ez? Olvasom tovább, de ott van az a kiugrás a könyvből, hogy, hogy igen, itt most valami olyan nagy szembesültem, ami, ami abszolút nem kompatibilis az én világlátásommal. Ezt a rakjuk el magunknak gondolatba, hogy itt volt egy ilyen uh -huh. Ez lehet, hogy véd. És vajon a hallgatókat most így átadtuk nekik ezeket a veszélyes gondolatokat most, hogy már a száz hányadik? kilencvenedik uh, epizód, hát nem is tudom, hogy a 70 órányi mondatok. 70 órányi már én... biztos van. Kikéne hát most már a struktúrát, hogy mit akarunk átadni szépen. <gül> És akkor óvatosan hát elrejteni. Igen. És ne áruljuk el nekik, hogy már ezt csináljuk. <gül> Kacint, kacint. Jó szószereskedés a... lett ez a podcast már. Aman ezzel a gondolattal, ez akkor is. ezzel a veszélyes gondolattal búcsúzunk is. Sziasztok! Sziasztok!